Пігмент меланін Сонячні промені корисні для нашого здоров'я, але тільки у невеликих кількостях. Під впливом сонячного світла у шкірі виробляється вітамін D, необхідний нашому організму. Але якщо занадто довго жаритися під променями пекучого сонця, наприклад, якщо загоряти на пляжі весь день без парасольки, шкіра дістане опік і людина може почуватися погано. Захищаючись від сонця, шкіра виробляє спеціальний пігмент – меланін, і темнішає. Ми кажемо, засмагає. Чимало людей вважають дуже темну засмагу красивою, але насправді надлишок сонця шкідливий. Він може стати причиною серйозних хвороб. Окрім того, якщо шкіра постійно знаходиться під променями пекучого сонця, вона швидше старішає і покривається зморшками. Африка – батьківщина людей негроїдної раси. В їхній шкірі міститься більше меланіну, ніж у людей європеоїдної раси. Ось чому вона постійно темного кольору. У деяких людей навесні й улітку на обличчі з'являється розсип темних цяток – ластовиння. На Русі колись існувало повір'я, що ластовиння висипає, якщо знищити ластівчине гніздо – Нібито птахи так позначають своїх кривдників. Тільки через довгі роки лікарі довели, що все відбувається зовсім не так. Ластовиння – це захист організму від пекучих сонячних променів. У людей з дуже спітлою шкірою, такі люди часто, але не завжди бувають рудоволосими, у шкірі дуже мало меланіну – речовини, що захищає шкіру від сонця. Ця речовина саме міститься в ластовинні – Ластовиння збирає сонячне проміння і захищає шкіру від опіків. Саме тому воно з'являється навесні й улітку, коли сонце стає яскравішим і жаркішим. На шкірі багатьох людей є маленькі темні або червоні цятки – родимки. Родимка – це скупчення меланоцитів – клітин шкіри, які виробляють меланін. Саме через нього шкіра у місцях родимок має темний колір. Родимки можуть з'явитися у будь-якому віці, але іноді вони бувають у людини з народження. Родимки в жодному разі не можна травмувати і тим більше намагатися вивезти. Розтривожена родимка може викликати небезпечне захворювання – рак шкіри. Меланін надає забарвлення волосю і райдушці очей. Іноді народжуються люди і тварини, в організмі яких бракує меланіну – їх ще називають альбіносами В альбіносів біла шкіра, безбарвне волосся і червоні очі